La Liosolicitat Veïna Nuranta Boom CC Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat de Penya. Nuranta You és va La primera emissora local de Nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Liosolicitat Veïna Nuranta Boom CC el Gran Recap de 2012 tindrà lloc demà i dissabte a diferents poblacions de Catalunya. La iniciativa impulsada pel Banc d'Aliments i l’obra Social de la Caixa comptarà amb 10.000 voluntaris repartits en 900 punts de recollida situats en supermercats i mercats. Avui hi ha a Catalunya un milió i mig de persones que passen gana i amb la crisi la situació va pitjor. Aquest any 10.000 persones s'han apuntat per participar a la recollida d'aliments i segons el Banc d'Aliments es tracta d'una xifra rècord. Demà i dissabte, els voluntaris es repartiran entre més de 200 poblacions catalanes per la recollida. A part de la possibilitat de deixar menjar en els diferents punts, també es podran fer donacions econòmiques a través de la web de Banc d'Aliments o a través del portal de la Caixa, que té diferents canals disponibles, com ara la línia oberta, la Caixa Mòbil o els canvis de punts estrella. L'entitat també ha posat a disposició de la iniciativa 1.700 voluntaris. El president de la Caixa, Isidre Feiner, i el president de la Fundació del Banc d'Aliments de Barcelona, Antoni Antoni San Salvador, han acordat unir esforços al Gran Recapte, la campanya de recollida d'aliments que es portarà a terme en mercats i supermercats de tot Catalunya els pròxims dies 30 de novembre i 1 de desembre. L'objectiu és arribar a les 1.400 tones d'aliments que es destinaran a pal·lèl les necessitats dels col·lectius més vulnerables. La Caixa contribuirà amb més de 110.000 euros al desenvolupament del projecte i habilitarà 866 punts de recollida de que Es mobilitzaran així mateix els 1.800 voluntaris de la Caixa, a més de totes les persones que hi vulguin col·laborar. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això tot un poble. Qui us parla i acompanya Susana Ávila, Guillem Garcia i Jordi Garcia.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 Avui, els veïns i veïnes de la Trinitat Vella estan cridats a les 7 de la tarda a participar en una assemblea a l'Església Junta de la Plaça de la Trinitat. Els principals temes del dia a tractar seran els següents. L'ocupació d'habitatges perincívics, el tràfic de drogues i la inseguretat, el Pla Integral de la Trinitat Vella, canvis a la Junta, informació general. Aquesta Junta està signada per l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella. Molt bé, i d'entre altres coses també hem de comentar que demà lliuran els Premis Sant Andreu 2012. L'acte de lliurament es farà demà a les 7 de la tarda a l'Auditori del Centre Cultural Camp Fabra al carrer del Segres, número 24-32. El guanyador de l'edició d'enguany ha estat el senyor Salvador Puga i Espunya. La cerimònia serà presidida pel regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi, qui llegirà el veredicte de concessió del premi. De seguit, hi haurà els parlaments de la presidenta del Consell Municipal del Districte, Immaculada Moraleda, del conseller de Cultura del Districte, Francesc Ibarç, i hem de dir que el regidor Raimon Blasi farà el lliurement del Premi. A continuació, el Premi et adreçarà unes paraules d'agraïment i l'acte es tancarà amb un aperitiu. Salvagador Puga i Espunya, nascut l'any 1920 a Sant Andreu, va començar a estudiar música l'any 1937 amb el mestre Joan Sardà i Vila. Va haver d'interro amb els estudis per incorporar-se a files l'any 1938-39 quan la Guerra Civil. Acabat el conflicte, continuà els estudis canviant de professor i posant-se sota la tutela del mestre Joan Tomàs i Parès, que llavors era sotsdirector de l’Orfeó Català, amb qui estudià, a més de piano, harmonia, contrapunt i composició. Fou director durant tres anys de l'Escolania de la Parròquia de Sant Pacià i de l'Escola de Can Gregorià de la mateixa parròquia. Dirigí l'Orfeo Lluís Millet del Centre Parroquial de la mateixa parròquia durant tres anys i actua als centres deslluisos del Casal i dels pares de Sant Andreu de Palomar en els espectacles musicals que s'hi organitzaven. Doncs hem de dir que Salvador Puga i Espunya va ser director de l'Orfeó L'Eco de Catalunya des del 1949 fins al 1995, en què ho deixar per voluntat pròpia en fer 75 anys, permaneixent com a director al llarg de 46 anys. Durant aquest període, conduí l'Orfeó tot col·laborant amb la banda municipal de Barcelona i dotant el repertori de l'Orfeó d'obres d'autors tan importants com ara Bach, Beethoven, Händel i de fragments d'òperes de Puccini, Verdi, Mascani, Wagner, així com dels nostres autors més reconeguts, Millet, Pérez-Mollà, Mas i Sarracan, Morera, Joan, Tomàs... Hem de dir que Salvador Puguei Espunya ha compost diverses sardanes, totes d'elles estrenades a Sant Andreu de Paloma. I ara parlem de les entitats de Sant Andreu que reben les Medalles d'Honor 2012 de la Ciutat. L'Orfeo Leco de Catalunya, l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar i l'Associació de Veïns de la Sagrera han rebut de mans de l'alcalde Xavier Trias la Medalla d'Honor de la Ciutat. Parlem de l'Orfeo de de Leco de Catalunya en, que ha rebut aquesta medalla en reconeixement de la seva trajectòria de més de 100 anys d'impuls al cant coral, la música tradicional i la cultura en general. L'Associació de Veïns de la Sagrera ha rebut aquest reconeixement per la ferma tasca cívica desenvolupada al llarg de 40 anys a favor de la millora de les condicions del barri de la Sagrera, a través de l'acció reivindicativa i el foment de la participació ciutadana en els projectes de la ciutat. També ha rebut aquesta medalla, aquesta distinció, l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar per la seva contribució decisiva a la transformació de Sant Andreu de Palomar com a impulsora i coordinació de la lluita veïnal a favor de la millora de les condicions de vida del barri. En un acte solemne al Saló de Cent de l'Ajuntament, dimarts passat es va fer entrega de les medalles d'honor de la ciutat. El guardó és un reconeixement a la feina de persones o entitats que són un exemple de servei a la ciutat. Més coses. Parlem de la inauguració del Centre Cívic de Navas i la Biblioteca Camp de l'Arpa. Ja pots gaudir del nou Centre Cívic de la Navas i de la Biblioteca Camp de l'Arpa, Caterina Albert. Aquest dissabte, 1 de desembre, inauguren dos equipaments importants per al barri, el nou Centre Cívic de Navas i la nova Biblioteca Camp de l'Arpa, Caterina Albert. Doncs el que us volen ensenyar, i és per això que, que s'ha preparat una jornada de portes obertes a tots dos espais perquè els vingueu a conèixer. El dissabteu de desembre hi ha jornada de portes obertes. A partir de les 10 hores hi haurà una concentració de la Cercavila a la plaça Ferran Reyes amb la participació del grup Sagre i Samba i animació infantil a càrrec dels Més Tomacat. A partir de les 10.30 i fins a la 1 del migdia, jornada de portes obertes per visitar el nou centre cívic i l'escola Brasol als Patufets, a l'illa d'equipaments de la caserna de Naves. I de 2 del matí a 2 de la tarda, la jornada de portes obertes a la nova biblioteca de Camp de l'Arpa, Caterina Albert, al carrer Indústria 295 i ja us en parlàvem ahir, o de fet us en vam parlar bastament, de que la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero avui us ofereix una xerrada sobre la banca ètica. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui a les set de la tarda i dins del cicle d'activitats t'interessa la xerrada. Què és la banca ètica? Sabem per què s'utilitzen els nostres estalvis, en què inverteix el nostre banc o caixa els diners que deixem en dipòsit. Si no existís el secret bancari i sabéssim que els inverteix en el finançament de la indústria militar, empreses que practiquen l'explotació infantil o indústries que contaminen ens importaria? Ens importa que més del 80% de les transaccions financeres al món persegueixin objectius bàsicament especulatius? La banca ètica són finances gestionades democràticament que prioritzen l'objectiu d'un benefici social per sobre de l'econòmic. Inverteix en projectes d'economia social solidària que respecten els drets humans, la protecció del medi ambient, l'ocupació laboral de qualitat i activitats econòmiques amb un impacte social positiu. En què volem que s'utilitzin els nostres diners? Exacte. Doncs aquesta xerrada anirà a càrrec de Xavier Rubio, que pertany al projecte FIARE Catalunya i es realitzarà a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. I ara parlem dels actes previs a la Festa Major de Sant Andreu. Ahí al vespre al Centre d'Estudis Ignècia Iglesias va oferir la conferència a càrrec d'en Manel Martín, historiador, l'importància de l'aigua Sant Andreu de Palomar i el Pla de Barcelona. I d'altra banda, avui també s'oferiran actes previs a la festa major, com per exemple a les 4 de la tarda a l'11 Interclub de Villar club, club Natació Sant Andreu. Es realitzarà a la sala de billar del club, a la Rambla Favre i Puig número 47, és organitzat pel Club Natació Sant Andreu i hem de dir-vos que les inscripcions són gratuïtes, però que us heu d'afanyar. A les 5 de la tarda tindrà lloc el 5. campionat d'abrits a la sala social del club. Club de Natació Sant Andreu, a la Rambla Fabri Puig, número 47. Està organitzat pel Club Natació Sant Andreu. A les 7 del vespre, taller d'autoreparació de bicicletes, preparat per la biciparra. Això realitzarà al Centre Social La Gordíssima, que es troba al carrer Pons i Gallarça, número 10, i és organitzat per l'Assemblea de Festes Alternatives. A un quart d'avui del vespre tindrà lloc la xarrada El Bisbe de la Fabri Coats, a l'Auditori de Can Fabra, al carrer de Sant Adrià, número 24. Aquesta activitat està organitzada per Amics de la Fabri el... Com observació, hem dedicat dir que el Bisbe de la Fabri Coats és un ex-treballador que arriba a ser bisbe, a ca... i que aquesta xarrada està a càrrec de Joan Pallarés Personat que en acabar la copa, en acabar aquesta xerrada, hi haurà copa d'acaba i pica-pica. Molt bé, i d'aquesta manera doncs, demà començarà oficialment la Festa Major de Sant Andreu, amb un bon grapat d'actes per gaudir amb tota la família. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, i ara el que farem serà escoltar una mica de música i entrem ja tot seguit en matèria per ampliar-vos algunes d'aquestes i d'altres informacions que tenim a l'abast. Fins ara.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 Jo et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després pots rasca. Que... Ja hauràs. Si tens gana vols aigua, tu mateix pots fer, pots fer com. Si fossis a casa. La manera com va dir bona nit t' va picar l'ullletera era fàcilmentment interpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer 8.000, fer quelcom, difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier, potser no era el seu tipus millor que no fer res. Hi havia un pòster d'en Babart, potser ell podria dir-me perquè em ballava el cap. que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig sinó d'estar convençut de fer-ho Jo vaig dir-hi ja, però si ara hi vaig ella no ho vol, després què? Després, tot això acaba siguent un rotllo patatero Em va Com a fumar I en un seqüència una frase magistral Una dona és una dona No et preocupis tant val del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs hem de dir que aquest dissabte, a partir de, les, a partir de dos quarts d'una, a les 12.30, hi haurà la, la intenció de diferents entitats de Sant Andreu d'omplir de nou les grades de l'antic canòdrom de la Meridiana. Per parlar-ne, tenim doncs, a l'altra banda del fil telefònic, el senyor Sergi Aguilar, que pertany a la Fundació Sunyol Molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliqués eh, què és el que pensen realitzar aquest dissabte per tal doncs, de possibilitar que el canòdrom tingui una sortida doncs, factible. No? Bé, aquí... Bueno, la pregunta del, del, del, del mm. que farem, el que estaria bé seria preguntar-li a l'autora, però bueno, com estem com a entitat eh, nosaltres hem sigut un, una part implicada amb, amb el centre cancel·lant en quant a, a tirar endavant el projecte, mm -hmm. et podríem dir que aquí doncs, la idea és... Eh, bueno, aquest, el Canà del Drom, va estar un, un edifici que va estar reivindicat per, per les Artistes Visuals de Catalunya i per el col·lectiu d'artistes joves, quan que s'utilitzés i a més a més va haver un concurs i es va, donar, es, va, es va acceptar també tècnicament com que l'espai seria prou, prou hàbil donant la seva personalitat mm -hmm. de que es dediqués a un centre d'art, eh, eh, doncs eh, això va estar, va estar aturat amb, amb, amb el gran, greu problema sempre del país mm -hmm. de canvi de canvis de govern, no? O sigui, mm -hmm. Això va quedar parat i per tant l'ús del canà que estava molt consensuat per tots els col·lectius Uh -huh. Va quedar parat. El, el, el dissabte, no, jo diria que no té que veure, o té a veure indirectament, perquè realment el projecte ja està totalment desarticulat, el que sí que a nivell, diguéssim, de memòria intel·lectual, diria, uh -huh. doncs el que és interessant del projecte, com, com a part, i diguéssim, que s'hauria donat el, la viabilitat de que continuï, és el fet de reivindicar un espai Eh, públic eh, que ha estat qüestionat i que realment doncs de vegades els polítics no en saben què fer i no? a més una manera simbòlica és haver de diferents col·lectius que, que el dissabte s'ocupi o es disfruti del de canòdrom i, i a veure què, què passa amb ell. No? Mm -hmm. Perquè hem de dir que la Fundació Sunyol es dedica a, sobretot al que és l'art i va haver-hi un moment en què el canòdrom de la Mariana es tenia pensat d'obrir com a centre d'art i finalment doncs no va ser possible o no, no. O no va ser així. Sí, sí. Bueno, veure, mira, la Fundació Senyol és una fundació privada, que és a dir l'art contemporani, uh -huh. i a partir d'un col·leccionista que té una col·lecció relativament extensa, o sigui, i una de les parts de la Fundació Senyol està amb el suport de lo que l'art del segle XXI, i ja no parlem de l'art emergent o de les joves, sinó que sempre a que ens anem gastant, però si l'art 21 vol dir donc, gent implicada amb el, nou, amb el canvi permanent del pensament contemporani, Aleshores té una, aquesta branca que té la, la Fundació Senyol eh, es basa en eh, compartir amb altres centres doncs a produir projectes de, de, que tinguin sentit, no? Sí. Llavors què passava? O sigui, la història del Canal Drom, m'intentaré ser superbreu, és que sí. eh, és a, a, a partir de, que es tanca un centre que és la, la que molta gent el coneix, que és Santa Mònica, les Rambles, sí. eh, que era un centre que ja era de, de, per, per gent jove, o sigui una sortida per la gent jove, continuar treballant i anar exposant, es va tancar i realment es va fer la promesa de que se'n faria un altre i no s'ha fet llavors era un, és un espai que es va reivindicar amb molt de temps per col·lectiu i es va mm -hmm. fer molt ben fet amb el sentit d'un doncs, director triat democràticament etcètera, etcètera no? mm -hmm. i aquí seria, doncs estem insistint okay. ara d'una manera indirecta ja que tanc ja que està doncs, tancat però que sí, doncs emamorant o no recordant el moment Uh -huh. Perquè sí que hem de dir que uh, el que es tenia pensat és um, passar el que hi hauria d'haver al Canòdrum al recinte de la Fabra i Coats. No? Sí, sí, sí. Sí, evidentment, i així ha estat. O sigui, el que Nosaltres vam demostrar en el seu moment que era, són aquests moviments d'escacs, per dir-ho d'una manera metafòrica, dels polítics. O sigui, hi havia una despesa feta al Canòdrum, era un projecte que durant la seva singularitat del de l'edifici estava a més a més entès i acceptat que era, era un un edifici òptim per fer el contemporani perquè perquè sortia d'aquests esquemes més del cub blanc que se'n diu mm. i i el que passa que realment ja som uns quants que continuen pensant que ha sigut una decisió política i malpresa perquè a obre i quatre, vull dir, la despesa ha estat igual o més, encara que sempre es pot dir el que et vulguin dir, vull dir, el que no és cert per altra banda, doncs, l'espai és expositiu eh, és un espai, doncs, que sí que compleix, per el que sembla i no hi estat encara, doncs, el que se'n diuen tallers a fàbriques de creació, que són un edifici antic, amb unes, unes columnes, molt macos per cert, un edifici industrial, uh -huh. però el que està clar és que si podem eh, disposar de tècnics i d'experts que ens ho diguin, doncs, l'espai molt òptim no és i a més a més sobretot és una decisió política perquè, perquè, perquè és claríssim, no? Vull dir, uh -huh. tot la direcció del canòdrom doncs va ser democràtica, vull dir, la direcció des de l'Ajuntament en tot el tema de, de, de l'ICUP, de, de, de, de, de, de direcció del mateix centre d'ICUP fins a aquest centre, vull dir, és més opaca que pugui bé. Uh -huh. doncs, clar, doncs, el col·lectiu no sent molt còmode. Uh -huh. I a partir d'ara, què és el que es podria realitzar, el, el canòdrom? Clar... Bé, jo no, no no no no no, ho sé, però el que sí que t'arriben, que em sembla que t'arriben dones notícies, és que jo crec que abans de, abans de Nadal eh, l'Ajuntament té, té un, té un, un projecte uh -huh. i que el farà public referent a, a l'ús del canòdrom. El que no et puc avançar més, perquè tampoc la informació que tinc, no sé fins a quin punt és vàlid, però el que sí que sembla que se li donarà un ús, no? Uh -huh. Que caldrà esperar a veure que, que, que siguin prou intel·ligents i facin, donin un bon, un bon ús. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi Aguila, per apropar-nos aquesta informació. Hem de que el Sergi Aguila pertany a la Fundació Sunyol i esperem doncs, que aquest dissabte els veïns i veïnes doncs, que vulguin donar una resposta a aquest equipament, doncs, que hi hagi la possibilitat de que ho puguin fer. Molt bé. D'acord, doncs gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia. D'acord, doncs a veure, eh, parlem d'aquest equipament, de, de l'acte que es realitzarà aquest dissabte. Eh, aquest dissabte el que es pretén és omplir de nou les grades del que era l'antic canòdrom de la Meridiana, que eh, està en desús des de fa força, força temps. És per aquest motiu doncs que diferents entitats convoquen a partir de les 12.30 doncs una, una concentració dins el, el canòdrom perquè la balla d'accés a les escales estarà oberta i hem de dir que a part d'entitats com Can Xelan i la Fundació Sunyol amb la qual hem de parlar ara mateix doncs, també hi col·laboren en aquesta protesta, en aquesta activitat doncs, de diferents entitats, hem de parlar de la Nau Ivanov hem de parlar de l'Associació de Veïns del Congrés Indians, de l'Associació de Veïns de la Sagrera, de la Comissió de Festes de la Sagrera, de Dracs i Diables de, de Sant Andreu, de l'Ateneu Llibertari de Palomar, de l'Ateneu Popular de Nou Barris, l'Escola Sir Rogelio Ribel, La Caldera, Foto Can Ràdio RSK... Taula de Treball de Canòdrom, a la Colla Jove de Barcelona, l'Associació de veïns de la Vila Piscina Torre Llobeta, l'Associació de Gent Colgada, les Sagreres Mou, Associació de Veïns Medijaano Ze, Esbar Joventutt Nostra i per acabar l'agrupació de joves del Congrés. I el que diuen en aquesta nota doncs, és que agreixen que la gent doncs pugui participar. En aquesta, en aquesta activitat que es realitzarà, com hem dit, dissabte a dos quarts d'una al canódrom. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara! De romanços ja va pas sortir deamo. De, de ramagueres que ens atrapen ja va sortir de mà. El pèdol no s'atura to toturarà. Tur, Hi ha dos bàndols en conflicte. Po un costat es deterran. Deixa t està dos quies bon i barca nova Omple veu te' les ampolles mig plenes o mig buides vas caure, Recordes un pati d'escola i passes per l'ombra i el temps se t'escorre que no mori, Tu ja saps que tots s'encomanen, tu ja saps que no pots sortir. Tu ja saps que tots s'encomanen, tu ja saps que no pots sortir, no, no pots, no pots sortir, no, no pots, no pots sortir. De vegades ets disbaixa, el tipus passa el de vegades portes faixa, ja no passa sortir de tu Posa-t'hi fulles, flors o cactus, és un cas com un cabàs. De vegades, de vegades, els ocells fan cagarades. Tu ja saps que, tot s'encomaren, tu ja saps que, no pots sortir. Tu ja saps que, tot s'encomaren, tu ja saps que... No pots sortir, no, no pots, no pots sortir, no, no, no pots sortir. En un bon noi pot mai haver-hi hagut, Vi vol un fort sense un ambut, en un bon noi pot mai haver-hi hagut Vi vol un fort sense un ambbut, en un bon noi pot En un bon noi pot En un bon noi pot mai haver-hi agut vi volom fort Ja vull ser rei Se parcull els cap de l'estat teniu un tot bé. M'he escollit, m'he votat, sempre trobat. La moto amb el vol tan avorrit, està embutat. Per una calle de llapons, suant infolibilitat. Com un cascí, com dic, de dur. Fotre un polver, amb la total seguretat d'aquest xiquet.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 Molt bé, doncs hem de dir que el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias ja està d'aniversari i és per aquest motiu doncs, que ja porten dues activitats realitzant-se dins el que serien els actes previs a la festa major. Ahí es va realitzar la conferència a càrrec de Manel Martín, historiador, sobre la importància de l'aigua a Sant Andreu de Paloma i al Pla de Barcelona. I d'aquesta informació doncs, ens en parla el nostre historiador, en Pau Vinyas. Molt bon dia. Bon dia. Doncs... Explica'ns com van anar aquesta conferència de Manuel Martín. Doncs va ser una conferència molt interessant que va parlar de la importància de l'aigua la, a Sant Andreu de Palomar i al Pla de Barcelona. I d'alguna manera doncs va dibuixar doncs, les diferents canalitzacions, les diferents fonts, i a partir d'imatges doncs, va anar explicant doncs, el procés de de la introducció i de la canalització de l'aigua a la ciutat de Bessona. Uh -huh. Molt bé. També tenim una altra informació i és que aquest mateix dissabte a les 10 del matí hi haurà una presentació, una, una inauguració de l'espai Josep Bota, que, es, que és un dels espais que hi ha dins el recinte de la, de la Fabra i Coats. Sí, uh, uh... Què podem dir d'aquest senyor, d'en Josep Bota? Mira, aprofitant això, et diré que el dissabte hi ha dos... Dos, dos activitats superimportants. Una és aquesta, uh -huh. la inauguració de l'Espai Bota, que és un espai pluridisciplinar, el uh -huh. qual doncs, a, ara el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona hi farà una exposició de microcotxes, uh -huh. una exposició d'un senyor a nivell particular, que són cotxes eh, petits, uh -huh. i aquesta exposició estarà fins al mes de març. Molt bé. I s'inaugura aquest espai que estava dins del recinte de la fàbrica Fabriquats, uh -huh. i aquest recinte... Uh, d'alguna manera s'ha homenatjat posant-li el nom d'espai Josep Bota que era una persona molt vinculada al moviment associatiu de Sant Andreu uh. una persona que va estar vinculada a la casa SIL de Sant Andreu, a l'associació de veïns de Sant Andreu a la parròquia de Sant Andreu, a la Comissió de Feses de Sant Andreu, a l'Institut Agrícola de Sant Edicidre de Sant Andreu, d'alguna manera doncs una persona molt vinculada al moviment associatiu. Però mm. el paral·lelament, i amb el que estàvem comentant abans de la xerrada sobre el tema del Pla sí. de Barcelona i Sant Andreu amb el tema de l'aigua, aquest eh, dissabte també es fa una visita guiada eh, pel rei Coctal, des del ah, seu naixement a la mina de Mocada. Uh -huh. I també Manel Martín, eh, historiador, és quin farà la visita guiada, eh, seguint un tram encara existent del Recontal. El Recontal és una canalització d'aigua que va tenir molta importància eh, al llarg de la història, sobretot doncs, a, a nivell agrícola, a uh -huh. nivell de molins i, i l'arribada de l'aigua a l'antiga ciutat emborurallada. D'alguna manera s'han doncs, trobat restes de l'època romana, ja ja preveien doncs, l'utilització d'aquesta canalització d'aigua. Uh -huh. I després, fins ben entrat al segle XX, doncs, eh, el, la canalització del Re Comtala encara tenia el seu pest. I és a partir dels anys 40, 50, 60, doncs, que la canalització del de rei que en el seu tram urbà per la ciutat de Barcelona va, comença a desaparèixer. Uh -huh. Però en el tram que va de, de Montcada a Vallbona encara està descobert i encara es pot descobrir doncs, trams que uh -huh. són, d'alguna manera, visitables. Doncs, sí. sí, perquè em sembla que hi ha hagut fins i tot aquaductes, no? Sí, sí, és a, a, on hi ha el taller Bar Barcelona, que és un taller eh, fàbrica eh, per, en el qual hi ha treballadors eh, disminuïts, doncs eh, allà es van trobar unes restes de l'antic alquaducte romà uh -huh. i, i va ser utilitzat per, uh -huh. més, més que res, es va preservar per una futura emocionalització de l'espai, no? Aprofitant que ha tocat aquest alquaducte romà eh, hi ha les restes de l'antic molí de Sant Andreu. Mhm. Uh -huh. O sigui que en Manel Martín, historiador, ens va intentar acostar doncs, al que és la importància de, de l'aigua en, en aquesta zona, no? A sí, sí, sí. És, és, allò, és aquell bé bàsic que tenim a casa, que obrim la xeta i se'ns canalitza l'aigua uh -huh. i, i veiem doncs, que tot això té un procés i aquest procés històric doncs, és el que va intentar explicar en Manel Martín. Uh -huh. I d'alguna manera doncs, a, a l'ús domèstic de l'aigua el tenim actualment però antigament doncs, l'ús de l'aigua doncs, calia que hi hagués una canalització, que arribés a tenir un ús, no? I d'alguna manera doncs, aquesta importància és el que ens va reflectir en Manel Martí. Sí, de fet no fa massa temps que la gent gran el que feia era baixar a baix a la placeta de, de, que tenien més a prop de casa seva per bu buscar aigua, no?, per sí, sí, sí, portar sí, sí, sí, els el seus... Sí, de pensar que, que la canalització de l'aigua amb el que tenim avui en dia, dutxes i tot això, és una, una, una qüestió que ben bé ben, ben, ben entrat al segle XX no tenim. Uh -huh. Per tant, és un, un element bàsic que tenim avui en dia i que ens aixequem de bon matí, ens anem a la dutxa i ens dutxem, però... Uh -huh pensar que abans doncs, dutxes a nivell de domicili privat no n'hi havien mm. i com a molt si n'hi havien eren de classes benestants mm -hmm. per tant la gent havia d'anar a dutxar-se en banys públics mm. dir, molta gent doncs aprofitava un, un cop o dos cops per setmana per anar-se a dutxar mm -hmm. és a dir que la dutxa aquesta diària que poden fer avui en dia o, o a l'estiu podem arribar a dutxar dos o tres cops al dia doncs mm. abans era una cosa doncs molt molt mm. minoritària no I que mm -hmm. calia doncs eh, reservar un parell de dies a la setmana per poder-se anar eh, als banys públics i fer una neteja hiixènica personal a mm -hmm. Doncs eh, ara en aquests moments que estem passant de de crisi mm. doncs no sé si seria bo <ríe> donc... Eh, continuar amb, amb, amb, aquest, amb aquesta... Estalviar estalvia estalvia. una mica d'aigua, no? Sí. Eh? Vull dir que sí. que el consum d'aigua i sobretot amb el rebut d'aigua no, no, no puja tant. Avui en dia no, valor, no valorem això. Avui en dia obrim una seta, ens rentem les dents i tenim la seta oberta. Ah. O rentem plats i tenim la, la seta oberta. Sí, sí. I no som conscients de, del malbaratament de l'aigua en aquesta manera, no? Uh -huh. i hem de conscienciar, doncs, que, que està bé que ens rentem les dents uh -huh. perquè eh, l'ús eh, de l'aigua sigui adequat uh -huh. i amb seny. A més, també hem de dir que demà és, és Sant Andreu, no? Demà, demà, és el, demà celebrem el, el patronatge del poble de Sant Andreu uh -huh. i, i demà, doncs, eh, d'alguna manera és com si podríem dir que és l'edici oficial de la Festa Major de Sant Andreu, uh -huh. que durà fins al dia 8 amb el castell de Castelldefocs uh -huh. i que els actes més significatius, podríem dir que doncs, eh, és l'inici de, de demà divendres amb el Premi Sant Andreu que enguany es cau al Domènec Puga, uh -huh. eh, director i un dels protagonistes l'Osteo a l'Ecove de Catalunya, una de les entitats més, més importants en el camp coral a Catalunya, uh -huh. després de la missa concelebrada, una de les activitats que any rere any s'ha continuat fent. Uh -huh. i després el Cercavila amb la participació de més d'una vintena de gegants, el diu 18... el enge, després el Correfoc uh -huh. i el Castell de Focs, amb l'embalat com a eix central de les activitats nocturnes. A part d'això, les activitats que organitzen les entitats a nivell de Sant Andreu, ja siguin entitats tradicionals de tota la vida o entitats eh, sorgides de nou que puguin venir del moviment reivindicatiu eh, a Andraguenc. Les, eh, les festes alternatives, les festes reivindicatives... Nosaltres podem dir que Sant Andreu som el Sant Andreu que té, per dir d'alguna manera, les tres festes en una. La uh -huh. festa oficial, que és la que organitza la Comissió de Feses de Sant Andreu de Palomar, uh -huh. que és el gruix d'entitats, eh, diguéssim, tradicionals. Uh -huh. Després tenim les festes reivindicatives i les festes eh, alternatives. Uh -huh. D'alguna uh -huh. manera, quines doncs, són eh, les alternatives i les reivindicatives? Uh -huh. Les unes eh, més vinculades al moviment eh, internacionalista ocupa, i uh -huh. l'altra més... Eh, ben, vinculades al moviment eh, el, alternatiu independentista radical. Uh -huh. Que no vol dir que unes sigui millors que les altres, però que no, que... No, no. Vull dir que, bueno, que aquest, aquest fet paradoxal doncs, reflecteix una dinàmica associativa endreguenca tenir en compte, no? I que això també al mateix temps també enriqueix i fa que hi hagi més participació ciutadana. Uh -huh. D'acord, doncs ens apuntem aquesta data, demà dia de, de Sant Andreu, doncs que tots els veïns i veïnes sortin al carrer per poder gaudir ja de, plenament d'aquestes festes. Molt bé. D'acord, doncs moltíssimes doncs, gràcies, Pau Vingres. Igualment. I, I que aquests uh, vuit dies de... no siguin uns dies per oblidar aquests moments difícils. Exacte. So, segurament per molta gent que ho està passant malament uh -huh. i que sigui en un punt d'alegria i de distracció amb aquesta crisi tan potent i tan forta que ens fa passar moments molt difícils. Doncs sí, la veritat és que aquest és un dels temes que han de tenir en compte amb la societat d'avui dia. Molt bé, molt bé doncs moltíssimes gràcies. Eh? Bon dia. Adeu, adeu. Molt bé, doncs el que nosaltres ara us informem és de eh, la inauguració del centre cívic de Navas i la biblioteca Camp de l'Arpa, ho tornem a citar perquè teníem una entrevista preparada, però al final no ha pogut ser. Per tant, sí que el que volem és que quedi ben remarcat doncs, que ja es realitzarà aquesta inauguració aquest mateix dissabte. Aquest mateix dissabte, doncs, a partir de les 10 del matí, ja hi haurà actes per poder gaudir de d'aquests nou centre cívic de Naves que es realitza, que ja està a punt d'obrir les portes. De fet, hem de dir que el nou centre cívic de Naves i la biblioteca Camp de l'Arpa Caterina Albert doncs són dos equipaments importants per al barri, el nou centre cívic de Naves i la, bibli la biblioteca. Que el que passarà aquest dissabte és que s'obriran les portes perquè tothom ho pugui conèixer i és per això doncs, que s'ha preparat una jornada en què tots dos espais doncs, els podreu conèixer de, de ben a prop. Parlem de, a partir de les 10 del matí, que tenim preparat? Doncs, mira, Jordi, avui, el proper dissabte, 1 de desembre, a partir de les 10 del matí, hi haurà una concentració de la Sarcavira a la plaça Ferran Reyes, amb la participació del grup Sagresa amb veïla a infantil de càrrec dels Mestomàcat. Doncs sí, i a partir de les 10.30 i fins a la 1 del migdia hi haurà aquesta jornada de portes obertes per visitar el nou centre cívic i l'escola Bressol als Patufets a l'illa d'equipaments de la caserna de Navas. Paral·lelament, el mateix dissabteu de desembre, de 10 del matí a dues de la tarda, està organitzat la jornada de portes obertes a la nova biblioteca de Camp de l'Arpa Caterina Albert, que està situada al carrer Indústria número 295. Sí que hem de dir que aquesta biblioteca de Camp de l'Arpa Caterina Albert, encara que estigui doncs, molt a prop del que és el districte de Sant Andreu, no pertany a, a Sant Andreu perquè és eh, pertany al al districte de Sant Martí, però eh, sí que caem hem, hem de dir que el trasllat de la biblioteca Garcilaso a la nova biblioteca de Camp d'Alart per Caterina Albert, don's permetrà que el, el nou centre Garciàlaso doncs, tingui més espai per eh, per realitzar diferents activitats de caire juvenil i per, i per gaudir d'un doncs, espai més, més obert amb més, amb més espais. Molt bé, doncs nosaltres Ara el que farem serà una, una petita pausa, escoltem una mica de música i ara ja sí que entraríem directament en la nostra habitual agenda. Abans d'entrar en l'agenda, abans de posar una mica de música, també recordar-vos que tenim dues vies de contacte una seria el nostre número de telèfon que és el 93-345-6454 i també a comentar-vos que mm, tenim una altra via que és el mail que és informatius arroba rtb doncs dues vies, dues maneres de contactar nosaltres a través d'aquí la sintonia de Ràdio Trinitat Vella fem una pausa i tornem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 i tinc ganes de cridar que tens la vida al teu davant. <t 'ha de fer -ho> Això et dic a violar no No hi ha barreres. El viatge és llarg, això és veritat, però no caldrà. de dia, de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja entrem directament en el que és la nostra habitual agenda actes, activitats que nosaltres us recomanem des d'aquí i que val la pena doncs, que tingueu un paper i un bolígraf al costat per si voleu apuntar-ne alguna, doncs, que tingueu la possibilitat de no perdre-vos cap acte dels que us comentem des d'aquí. Molt bé, doncs ara parlem del Centre Cívic de la Trinitat Vella que us ofereix maleta, farcell i arpillera. El Centre Cívic de la Trinitat Vella al carrer Forada número 36 us ofereix fins el proper 30 novembre, és a dir, demà, Històries de Migracions, una exposició de treballs tèxtils. Aquesta exposició està organitzada pel Centre Cívic Trinitat Vella i la Fundació Ateneu Sant Roc. I atenció perquè el Centre de Dia de la Fundació Vidali Barraquer us convida a gaudir del teatre. El centre de dia de la Fundació Vidal i Barraquer ens ha fet arribar a la redacció aquesta nota. Doncs sí, parlem de donant corda a la salut. S'estrena La cuerda. que és La cuerda? Doncs un film protagonitzat per una dotzena de persones del Centre de Dia de Salut Mental de Sant Andreu. FB, baixa, eh, això seria Fundació Vidal i Barraquer de Barcelona. Els, els maltractaments estan presents a la nostra societat. L'àmbit de la salut mental no és cap excepció. Però no se'n parla. Per trencar aquest silenci, el grup de teatre del Centre de Dia de la Fundació Vidal i Barraquer ha utilitzat el cinema com a via d'expressió d'aquest patiment. I amb aquest esperit s'ha rodat La cuerda, un curtmetratge protagonitzat per una dotzena de persones amb algun trastorn mental que s'estrena avui a les 7 de la tarda al Sant Andreu Teatre. L'entrada és totalment lliure, però sí que hem de dir que aquest grup de teatre ha estat treballant durant 9 mesos al Centre Cívic de Sant Andreu amb el suport dels educadors i la col·laboració de professionals de la documentació audiovisual. La cuerda, cuerda s'ha construït com un trencaclosques a partir d'una història que podria ser real, que actua com a fil conductor. Cada una de les escenes que l'intègia té un perquè. La pacient Leda oblita en grec descobreix una pèrdua vital. Després de donar-se de la pròpia impotència devant aquest fet, decideix elaborar un pla per recuperar llle perdut, on intervindran professionals i persones del seu entorn. Les persones que l'envolten es trobaran immerses en situacions peculiarment incertes. I aquest film el que vol és apropar l'esperança a l'espectador, obrir una finestra on poder recolzar durant uns instants les nostres vides per escoltar el seu sentit, acompanyats de la mirada i la complexitat dels companys i amics. A més a més, el procés de creació del curtmetratge ha estat una eina rehabilitadora fent de pont entre la persona i la comunitat. El joc teatral ha permès retrobar l'emoció, el desig, la reflexió i la por d'un mateix i dels altres. Compteu amb la presència de tots vosaltres per a compartir aquest camí que ens portarà al paisatge de la imaginació per construir entre tots una realitat més il·lusionant. Doncs dir-vos que es presenta aquest curtmetratge, La cuerda, avui a les 7 de la tarda, al Sant Andreu Teatre i es prega confirmació dues vies per confirmar-ho, i el número de telèfon, que és el 93340-8563. Més coses a comentar-vos, ja aquesta setmana ja us hem anat parlant d'aquesta Quarta Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Coincidint amb la Quarta Setmana Europea de la Prevenció de Residus, es fa una nova edició de Renova la teva roba, que enguany inclou una quincena de punts d'intercanvi a tota la ciutat. Vine! Doncs el que podeu fer és apropar-vos al Banc del Temps del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard número 3, i allà doncs, us facilitaran tota aquesta informació sobre la Quarta Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Dir-vos també que hi han dates i horaris de recollida de roba. Fins avui fins, fins dijous ja de 10, a, de 10 del matí a 1 del migdia i el que és les dates i horaris d'intercanvi seran demà divendres i dissabte de 10 del matí a 1 del migdia. Coincidint amb la quarta setmana europea de la prevenció de residus té lloc una nova edició de Renova la teva roba que enguany inclou una quinzena de punts d'intercanvi diferents amb el treball de més de 20 equipaments municipals, ONG, entitats i associacions de 8 districtes de la nostra ciutat. Paral·lelament, els punts d'intercàrmic tenen lloc activitats complementàries per al foment dels bons hàbits en prevenció de residus, com ara tallets de disseny i reutilització de roba usada. Molt bé, i del Banc del Temps del Bon Pastor ens en anem a l'Anna Ivanov de La Sagrera, perquè el que us ofereixen és una activitat que es diu El Dolor Invisible. A partir d'avui i fins al proper dissabte a les 9 del vespre i el diumenge a les 7 de la tarda tindrà lloc El Dolor Invisible que és una adolescent estrany i solitària és intervenida en un psiquiàtric. Cada dia que passava canviant de personalitat, d'edat, d'actitud i mentre el misteri que era envolta es, fa, es, fa, es va fent més i més gran, un metge jove intenta com si fos un detectiu desembolicar a poc a poc la troca de la ment de l'adolescent. De tota manera, la veritat no és el que sembla, perquè quan el passat pren forma i els secrets afloren, el present sofreix un extraordinari i sorprenent metamorfosi en la qual res no és real. O sí. Doncs. El càrrec de la companyia La Guàrdia Pica Teatre. Molt bé, però aquesta no serà l'única activitat que es podrà realitzar avui, l avui a l'Anna de Vujibanoff. Eh, també hem de dir-vos que avui es presenta eh, a les 9 de la nit la revista Aproximacions. Eh, es tracta d'una doncs, publicació que recull petites reflexions i idees d'intervenció a la ciutat en, una, en un format àgil i heterogènic. També tenim les bibliotecas de Sant Andreu, que us ofereixen un cartell de xoc i de reies eh, fins a fins demà. Mateix. I també d'altres activitats com, per exemple, el que dèiem ara mateix amb el Pau Viñas, la inauguració de l'espai Josep Bota al recinte de la Fabra i Coats mm, i també a la Nau i l'exposició de fotografies Portraits, a càrrec del fotògraf Joan Picanyol de, fot de Fotosagrera. Molt bé, doncs, eh, nosaltres que ho de, ho hem de deixar aquí, ja no ens queda més temps, eh, ens retrobem, si voleu, demà a la mateixa hora. Agraïm, com sempre, la presència de la Susana Hàbila i del Guillem Garcia que han col·laborat i han fet possible que realitzés aquest programa. Nosaltres margem, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.